și în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță deschiderea programului I103. La microfon este preotul Valeriu, care vă face cunoscut, iubiți ascultători, textul lecțiunii noastre de astăzi, care se va începe cu meditație asupra versetului 15 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Înaintea versetului 15 vom mai avea însă câteva gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp, din versetul 14. Mai înainte de amândouă însă dați-mi în voie să vă citesc o scurtă reflectare, o scurtă meditație a preotului Trifa, dintr-o culegere de pilde și asemănări strânse și aranjate de preotul Nicuriță. Povestește dumneavoastră că într-o iarnă a văzut niște oameni care încercau să urnească din loc un car care înghețase în fața unei case. Ei loveau roțile cu ciocanele încercând să le miște. Dar cu cât loveau mai mult, cu atât roțile se stricau și de-abia că nu mai puteau urni carul. Atunci și un om din casă cu o găleată de apă caldă. El turnă apa pe roți și acestea se dezghețară de îndată, iar carul se porni la drum. Așa îl poți porni pe drumul mântuirii și pe cel păcătos, cu cuvântul cel plin de căldură și dragoste al Evangheliei, decât cu vorbe aspre de mustrare. Eu obișnuiesc să fac de multe ori o comparație relativ similară spunând că un om stăpânit de un viciu care, este la fel ca un om înghețat. Și ce poți să faci unui om pe care îl găsești înghețat jumătate mort în zăpadă? Te apuci să-i ții teorii? Îl cerți de ce a rămas acolo în zăpadă până în ultimul moment? Îi dai lecții? Nimic din acestea nu ajută. Tot ce are el nevoie în această situație este să-l iei pe brațe și să-l duci la căldură și să-i acorzi primul ajutor până când își vine în fire. Abia după aceea poți să stai de vorbă cu el. În aceea situație, când întâlnești un om stăpânit de un viciu sau de altul, de un păcat sau de altul, nu are niciun sens să te apuci să-l ceri, să te apuci să-i dai lecții, tot ceea ce are el nevoie, este să-l duci într-o stare spirituală în care să devină conștient de starea în care este el și acolo, revenindu-și în fire, înțelegând care este situația lui, atunci poți să stai de vorbă cu el. Multe certuri s-ar curma și în casele noastre, în căsniciile noastre, multe certuri s-ar curma și între prieteni, dacă atunci când unul din parteneri este înghețat, este degerat de gerul aspru al mâniei, al unui acces de furie sau al unui gând de bănuială, orice ar fi, celălalt să stea liniștit și să aibă grijă numai să-i toarne o găleată cu apă caldă, ca acesta să-și vină în fire. După aceea pot trata și problema. De altfel, acesta este stilul, modelul de lucru al lui Dumnezeu. Când Domnul Dumnezeu a văzut pe om înghețat în păcatul în care l-a târât satan, tot ce a făcut este că a trimis pe Domnul Iisus Hristos, care prin dragostea sa a de la cruce, ne-a muiat inimile tuturor acelora care am vrut să ne lăsăm muiați, ne-a copleșit cu dragostea lui mare și după ce ne-a trezit la realitate și ne-a arătat unde suntem căzuți, ne-a făcut cunoscută dragostea lui cea mare, n-am rămas altceva de făcut decât să o primim și să fim înviați din nou la dragostea lui, să fim înviați la o viață nouă. După același model, dacă și noi am proceda în căsniciile noastre și în relațiile noastre cu prietenii, cât și în lucrurile adunării, am vedea aceleași rezultate binecuvântate și minunate pe care le-a văzut și Dumnezeu după ce ne-a dat dovada dragostei sale trezindu-ne la realitate prin Domnul Isus. Doamne Tată Ceres, binecuvintează-te, rugăm și mesajul care ne stă înainte, făcându-ne să înțelegem mai bine, că avem nevoie să ne înarmăm cu dragostea ta cea mare și minunată și cu aceasta să rezolvăm toate problemele din viețile noastre și încât ne privește pe noi cu cei din jurul nostru. Te rugăm să binecuvintezi cu acest duh ascultarea mesajului pentru slava ta și bucuria noastră. Amen. TV.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 Minunate sunt răspunsurile Domnului Isus, fie la întrebările dușmanilor, fie la întrebările prietenilor Săi. Din ele se desprinde aceeași lumină Dumnezească a unicului adevăr de care au nevoie toți oamenii din toate timpurile. Cuvintele acestea Domnul Isus le adresa unor iudei cu care stătea de vorbă, care căutau pricină ca să-l omoare în urma afacerii de bine pe care o împrăștia pe peste tot unde a mers pe Pământ. Cu un verset mai înainte, ei îl acuzase răspunându-i, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată, la care Domnul Isus le dă acest răspuns. Știți, în cel credincios sunt doi oameni, omul nou și omul vechi, firea pământească și firea cea nouă duhovnicească. Mărturisirea, fie cu gura, fie cu trăirea pe care o face credinciosul, arată una din cele două firi, firea veche, dacă nu veghează și nu de morții zilnic, sau firea cea nouă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 dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Este un singur Dumnezeu și o singură împărăție a sa. Pentru strângerea tuturor celor risipiți, a trimis el pe Fiul său, Iisus Hristos, ca prin jertfa sa de pe cruce să poată împlini acest plan de săvârșit. Este un singur Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Este o singură biserică, trupul lui Hristos. Vorbind despre sufletul credincios care stă în Hristos, cu toată dreptatea Traian Dor scrie, pentru un astfel de suflet nu pot exista nici mai multe botezuri, nici mai multe credințe, nici mai multe familii duhovnicești, nici mai multe biserici decât una, după cum nu există decât un singur domn. Dar cel care nu este în Hristos nu cunoaște nimic din toate acestea, ele fiindu-i străine ca și cum n-ar exista. O bârșie a lui Hristos capul este și o a trupului lui Hristos și ținta lui Hristos capul este și ținta trupului său, biserica. Cine nu este călăuzit și stăpânit de Duhul unității cu toți credincioșii Domnului Isus, ori nu face parte din trupul lui Hristos, nu-i născut din nou, ori este bolnav, foarte grav din punct de vedere duhovnicesc. Un mădular din trup trăiește și lucrează numai pentru trup. Despărțit de trup, moare. Așa și în trupul lui Hristos. Cine nu are conștiința trupului lui Hristos, nu face parte din el. Fariseii și cărturarii de odinioară nu știau de unde vine și nici unde se duce Domnul Isus, pentru că nu făceau parte din el. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Versetul următor, versetul 15, Domnul Isus le spune mai departe fariseilor acestora. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Iubiților, atâta timp cât eu-l meu sau euul partidei religioase din care fac parte, trăiește și stă pe tronul vieții mele, judecata mea nu va fi dreaptă, ci voi judeca după înfățișare și după părerea mea pe care mi-am făcut-o eu înainte despre cineva, deci prejudecată. Când însă nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, după cum spune Pavel la cu 2,20, nu mai judec spre o sândire pe nimeni, căci Hristos n-a venit să judece, ci să mântuiască lumea. Voi judecați după înfățișare. În original și în alte traduceri, textul acesta este tradus prin următoarele. Voi judecați după trup, după carne, adică nu aveți judecată gândire duhovnicească după Duhul. Judecata firească a eu totdeauna este falsă și aduce multă pagubă în lucrarea duhovnicească a Domnului Isus pe pământ. Judecata firească, egoistă, este o judecată care menține și întărește despărțirea între oameni, despărțire făcută de satana prin păcatul neascultării de Dumnezeu, de deci ce este împotriva unității copiilor lui Dumnezeu. Judecata firească aduce în sufletul omului chipul și felul lumii de a fi. Cine are Duhului Hristos, felul lui de a fi, pătrunde în partea lăuntrică, în Duhul omului și vede realitățile de acolo. Vede adevărul și așa judecă, adică așa gândește, așa raționează. Făcând parte din trupul lui Hristos și având Duhul lui, judecăm ca El, judecăm adunând sufletele în Dumnezeu, judecăm universal, nu sectar, ca farisei. Doamne suse Tu care n-ai judecat pe nimeni spre o sândă, ci ai venit în lume ca să o mântuiești, dă -ne și nouă credincioșilor Tăi lumina și dragostea Ta, ca să nu numim răul bine și binele rău, ci să socotim drept în toate privințele și în tot timpul. Duhul tău să ne stăpânească Duhul nostru, Sufletul și Trupul nostru, ca să putem avea judecata ta, amin. În versetul următor, la versetul 16, Domnul Isus spune: Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. După cum s-a mai amintit și în alte meditații, a judeca nu înseamnă totdeauna a osândi, ci a gândi, a cugeta, a face socoteala, a raționa și apoi a stabili ce este drept și ce este nedrept, ce este adevăr și ce este neadevăr, ce este de la Dumnezeu și ce este de la diavolul sau de la oameni. Cine își ia timp să judece, să socotească, nu va rătăci niciodată de la adevăr. Este adevărat că, după ce socotești, cotești, după ce judeci bine, nu mai poți fi de partea neadevărului și a și arăți limpede adevărul și descoperi neadevărul osândindu-l, adică te desparți de el. Un înțelept credincios spunea, Unde este gândire este Dumnezeu. Este și o luptă între îngeri și diavoli. De fapt, ne aducem aminte și de tânărul risipitor că el, în momentul în care a început să gândească, spune acolo la Luca 15 și a venit în sine și a început să se gândească și a dat seama imediat de realitate. Totul are de-a face cu a intra în tine și a gândi. În gândire stă măreția omului, spunea Pascal. Pentru că nu cugetă se prăbușesc oamenii, spunea limpede înțeleptul Gracian. Așa cum am amintit și de fiul risipitor, dacă el ar fi stat să se gândească de la început, ar fi fost scăpat de a ajunge la troaca de porci. Adevărat zice Maxim mărturisitorul. În lucrurile în care zăbovește mintea, în acelea se și lărgește. Toată lupta omului, zice Sfântul Macarie cel Mare, trebuie să se dea în minte. El trebuie să nimicească pădurea gândurilor rele. Ca să poți judeca, Adică să poți gândi bine, trebuie să te lepezi de tine însuți, să te predai Domnului Isus Hristos și El îți va vindeca rațiunea și întreaga ființă prin nașterea din nou. Numai omul izbăvit de sub puterea păcatului și a Duhului Lumii poate primi minte și inimă nouă pentru că numai lui îi dă Dumnezeu Duhul Sfânt prin care se face nașterea din nou și apoi creșterea duhovnicească. Numai fiii, numai copiii lui Dumnezeu au rațiune, au gândire dreaptă, pentru că ei, fiind născuți din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu cel drept, sfânt și adevărat. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea judecata dreaptă și adevărată, pentru că nu era singur, ci era în tatăl și tatăl în el. Judecata mea este adevărată pentru că nu sunt singur, ci tatăl care m-a trimis este cu mine. În lucrarea sa, Dumnezeu trimite numai pe cei care sunt în el, în felul lui de a fi, care au chipul lui. Acestora le dă minte Dumnezeiască, puteri Dumnezeiști și călăuzirea necurmată a Duhului său Sfânt. Ei merg în numele și pentru numele lui Dumnezeu, nemai fiind legați de nimic de pe pământ, nici de familie, nici de grup religios, nici de eu lor. Nu mai au niciun fel de interese decât interesul lui Dumnezeu aici în lume, adică să adune în Dumnezeu, în trupul lui Hristos, pe toți cei risipiți de păcat și rătăcire. Dumnezeu ne vrea pe toți în El. În vederea aceasta ne dă daruri ca să fim împreună lucrători cu El la împlinirea planului Său. În versetul 17, Domnul Isus continuă. În legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Să fim cu băgare de seamă la cuvintele pe care le citim, ca să înțelegem bine adevărul. Domnul Isus spune aici, în legea voastră este scris. Domnul Isus nu era cuprins în această lege. Ceea ce scria în ea era numai pentru omul născut în păcat. Poruncile să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, să nu mărturisesc strâm, etc., nu erau pentru Fiul lui Dumnezeu cel fără păcat, ci pentru păcătoși care au în ei pornirea spre tot ce este rău. El, Mântuitorul nostru, era deasupra legii și deasupra tuturor rânduielilor făcute de oameni pe pământ. Cei care cred în El, care au devenit fii ai lui Dumnezeu prin nașterea din nou, sunt și ei liberi de lege și de fără de lege. Ei nu se supun la porunci că acestea nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Textul acesta este în Coloseni 2. Acestea sunt numai niște învățături începătoare ale lumii religioase, pentru că ei fiind în Hristos, au felul de a fi al Domnului Hristos, au Duhului Hristos. Religia lor este Hristos, ei au roada Duhului în ei și aceasta crește în mod natural, fără forțare, așa cum cresc roadele în pom, pentru că au fost altuiți în viața Hristos. Cine se întoarce cu adevărat la Domnul Iisus, primindu-L prin credință și pocăință ca mântuitor personal, acela este născut din nou din Dumnezeu. El începe o viață nouă, lepădând tot ce a avut înainte, și legea lui, legea strămoșească, și fără de legea lui, starea lui de păcat, primind o lege nouă, legea Duhului de viață, cum scrie la Roman 8.2, legea Slobozenii, cum scrie la Iacov 1.25, legea lui Hristos, cum scrie la Galaten 6.2, care este legea dragostei purtătoare de sarcini. Această lege este scrisă în inimă de Duhul Sfânt, cum vedem la Evrei 8, și nu stă pe tablele de piatră sau pe file de hârtie. Omului născut din nou îi place legea lui Dumnezeu, pentru că el are firea, are natura lui Dumnezeu și tot ce îi place lui Dumnezeu, îi place și lui. Aceasta nu este ceva impus din afară, ci este o necesitate lăuntrică. Dragostea face minuni. Face minuni și în viețile chiar a doi îndrăgostiți. Mi-aduc aminte când m-am căsătorit, soția mea obișnuia în casa părintească un anumit fel de mâncare, specific pentru partea aceea. După ce ne-am căsătorit, ea a avut plăcere să mai gătească acel fel de mâncare pe care a pus-o într-o crăticioară la un loc mai deosebit. Dând peste crăticioara aceea, am întrebat tot ce este aici? Ea m-a dojenit, e, te uiți și tu prea mult pe peste tot. Stai mai dragă, să văd și eu ce este aici. Și când am văzut, era o mâncare, auzisime despre mâncarea aceea, nu știu dacă îmi plăcea foarte mult, dar de dragul ei și ca să o fac să se simtă bine, n-am lăsat crăticioara până n-am toată. Atunci a ridicat ochii spre mine cu bucurie și cu încredere parcă mai multă în ochi și tare ne-am bucurat amândoi. Dragostea face multe minuni acolo unde este prezentă. Te face să-ți placă și mâncări la care niciodată nu te-ai gândit. nu e așa? Deci, Domnul să spune aici, mărturia a doi oameni este adevărată. Versetul acesta, versetul 17, este citatul liber din Deuteronom, capitolul 17, versetul 6. Ceea ce face ca mărturia a doi martori să aibă putere legală este asemănarea a două conștiințe într-o mărturie publică și întărită prin jurământ. Domnul Isus prezintă două mărturii însemnate, conștiința sa și adeverirea pe care i-o dă Tatăl. Duhovnicește luând acest verset, înțelegem că numai oamenii pot să mărturisească adevărat, în limba greacă în care a fost scrisă această Sfântă Evanghelie, pentru cuvântul om este cuvântul antropos care în tălmăcire însemnează privitor în sus. Cel care din punct de vedere duhovnicesc privește în sus este om cu adevărat și el poate depune o mărturie dreaptă. Mărturia a doi oameni care privesc în sus care se călăuzesc numai după ceea ce vine de la Dumnezeu care se călăuzesc numai după ceea ce vine de sus, mărturia aceasta cu siguranță este adevărată. Dragul meu, tu privești mereu cu Duhul tău sus, umbli tu tot timpul după lucrurile de sus, atunci mărturia ta cu gura și cu viața în mijlocul semenilor este adevărată. În versetul 18, lămurind acest gând, Domnul Isus spune în continuare, Deci despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Domnul Isus nu venise de la sine pe pământ ci tatăl său Dumnezeul îl trimisese. Este interesant de notat faptul că în Evanghelia după Ioan se amintește de vreo 40 de ori expresia aceasta Tatăl m-a trimis și tatăl său care trimisese mărturisea despre el. Viața mântuitorului nostru și lucrările lui mărturiseau cu putere cine era el. Pe deasupra însă mărturisea și tatăl care l-a trimis. Această mărturisire se vede și din Vechiul Testament și din diferitele ocazii din viața și lucrarea Mântuitorului, cum a fost la botez, de exemplu. Mărturia lui ca fiu al lui Dumnezeu și mărturia tatălui nu făceau oare cu mult mai mult decât mărturia pe care o făceau doi-trei oameni după cum arăta legea? Deci legea era împlinită cu prisosință și din acest punct de vedere căci doi mărturiseau despre el. Frații mei, viața noastră își pierde valoarea duhovnicească dacă nu are mărturia a doi, Dumnezeu și propria noastră trăire. Ce lucrare duhovnicească mai pot face în mijlocul semenilor mei, spre mântuire și desăvârșirea lor, dacă trăirea mea nu arată lumina lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu însuși nu depune mărturie despre mine? Așadar fără mărturia a doi sau trei despre mine, să nu pornesc în lucrarea Domnului. În continuare, în versetul 19, iau cuvântul evrei cu care stătea de vorbă Domnul Isus. Citim. Ei au zis, Unde este tatăl tău? Isus a răspuns, Voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Întrebarea fariseilor, unde este tatăl tău, ar trebui să ne sune și nouă credincioșii de astăzi. Știm noi, în adevăr, unde este tatăl nostru? Și dacă răspundem în cer, atunci vine o altă întrebare. Dar voi, copiii lui, nu trebuie să fiți acolo unde este tatăl vostru, adică în locurile cerești? Domnul Iisus Fiului Dumnezeu era în cer, adică într-o stare de cer, chiar când umbla cu trupul lui printre oameni. Numai când ești în cer, adică într-o stare de cer, când trăiești la cerului pe pământ, numai atunci nu te mai leagă cele pământești, rânduielile religioase ale pământului. Farisei și cărturarii erau foarte religioși, dar nu aveau pe Dumnezeu ca tată și deci nu-L cunoșteau. Isus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Cunoașterea lui Dumnezeu atârnă de cunoașterea Domnului Isus, Fiul Său, iar la cunoașterea Fiului Său ajunge numai omul care simte povara păcatului și vine la el cu credință și pocăință. Aceasta este o cunoaștere în har, pentru că însuși Dumnezeu s-a arătat în persoana Fiului Său în har. Toată evanghelia după Ioan poate fi cuprinsă în aceste versete din capitolul 1. Lumina luminează în întuneric și în n-a o Capitolul 1 cu versetul 5. Sau capitolul 1 cu versetele 10 și 11. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei și ei nu l-au primit. Slavă lui Dumnezeu însă, credința noastră apucă tocmai ceea ce inima firească leapădă și nu poate să cunoască. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Acesta este versetul 12. Ei trag folos din venirea Domnului Isus în această lume, toți cei care l-au primit pe El. Ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să fii născut din El. Ca să cunoști pe Domnul Iisus Fiul Său, trebuie să fii mântuit de El. Ca să cunoști pe Duhul Sfânt, trebuie mai întâi să-L fii primit și apoi să umbli să stai sub călăuzirea Lui. Voi nu mă cunoașteți, spune Domnul Iisus iudeilor, nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Ca să poți ajunge la cunoaștere, trebuie să știi mai întâi că nu cunoști, după cum ca să ajungi la mântuire... Trebuie să știi mai întâi că ești un păcătos pierdut și știi în lucrul acesta să te pocăiești înaintea Domnului Isus, care te poate mântui. Calea spre Dumnezeu, spre cunoașterea Lui, este cunoscută. Cugetarea, meditarea adică, credința, pocăința și rugăciunea. Ceea ce nu cunoști, nu ai, spune un înțelept. Numai ce cunoști, iubești cu adevărat. Filozoful Platon zicea, cel care nu cunoaște pe Dumnezeu devine ciuma cetății. Adevărat scrie într-o veche carte de înțelepciune, omul poartă pe Dumnezeu în sine, închis după lacătul și zăvorul necunoașterii, al neștiinței. Nimic nu se împotrivește mai mult adevăratei cunoașteri ca prejudecata, gândirea mai dinainte formată. Cine cunoaște pe Dumnezeu, se cunoaște și pe sine în adevărata lumină și cunoaște apoi păcatul și neprihănirea, răul și binele, fără teama de a le amesteca. Voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Acum vreo sută de ani în urmă a trăit un pictor cu suflet ales. De ce duh era însofrecit acest pictor ne arată o întâmplare din tinerețea lui. Stătea odată la masă cu mai mulți prieteni de lui, studenți, când unul din aceia povestea că a păcălit pe părinții lui, spunându-le că i s-a întâmplat un accident, izbutind astfel să primească bani de acasă. Râsetul cu care au râs a încurajat pe unul și pe altul din cei de acolo să spună fiecare astfel de isprevi. Dar pictorul nu se unea cu ei la râs. Și atunci ei l-au rugat să le spună și el o astfel de poznă. Însă pictorul a răspuns, Nu mi-aș îngădui niciodată să mint pe tatăl meu și să folosesc rău încrederea pe care el o are în mine Ceilalți s-au uitat atunci cu imire la el În cele din urmă unul din ei a râs și a zis Eu nu fac din asta nicio bătaie de cap Este doar o poznă cum fac toți Pictorul a răspuns Voi nu cunoașteți pe tatăl meu Dacă l-ați cunoaște, m-ați înțelege Dragul meu, ce-ți vorbește ție acest răspuns? Cunoști tu pe Dumnezeu Tatăl și cum te porți față de El? Iată o voce adevărului a adevărului ți-a vorbit și astăzi. O auzi? Facă, Domnul iubiți ascultători, ca toți să auzim vocea Tatălui, să-L cunoaștem ajuns de bine și să-I primim dragostea Lui copreșitoare, revărsată în Domnul Isus Hristos și după aceea zi de zi prin toată bunătatea cu care ne înconjoară. Cu aceasta, iubiți ascultători, Anunțăm încheierea programului I-103, care vă vine cu dragoste din partea misiunii creștine de Radu Evanghelia Lumina Vieții, prin ajutorul și harul lui Dumnezeu, ca să întâmpine toate nevoile sufletelor noastre să ne pregătească pentru întâlnirea cu El. Binecuvântarea lui să fie și să rămână peste noi. Amin. trezește Doamne, în orice vreme,